Лише любов тримає життя і дає йому дихання. Любов – це вісь, навколо неї обертається усе-усе на світі. Усе, розумієш? Але ж нас там учили, що світ тримається на відданості ідеям, і що саме ідеї, а не люди, найважливіше в житті. Хіба на це нас розлучило? – запитала я Палко. Будь-які, навіть найдурніші, речі самі по собі не розлучають людей. Навчала мене знов молодіюча душа моєї давньої любові Людей розлучають наслідки виховання А хіба нас не виховували саме на цих поняттях? Поняттях мертвих фантомів Ти на що змарнував своє життя? Отак, спершу я утверджував патріотичний тоталітаризм Згодом патріотичний демократизм А це іграшки Всього лише блискучі іграшки Окрема людина важить більше «Це ти кажеш звідси?» – заперечила я. «Так, я дійшов такого розуміння лише та, тут. А там це були витончені каційні для душ і добре змайстровані інструменти для розбрату. Люди там придумували різні пафосні, але фальшиві речі, доволі часто підміняючи їх поняттям патріотизму. А вирізнятися можна і не цим, а чим. Працею і талантом. А якщо нема таланту? Кажу тобі – працею». Поки ми придумували Брєскальця, світ думав головами і працював руками. Праця – ось що є найвищий патріотизм. Жодні слова не замінять праці. Бен Гуріон, перш ніж творити державу, розкидав гнії у кібуці. Що ти хочеш сказати цим, мій філософи? Адже я працювала словами, то це не був патріотизм. О, нестерпна і неможлива жінка. Ти десятки разів була за кордоном. Ти багато там чула розмов про патріотизм і державу. Я просто бачила втілення патріотизму і відчувала силу держави. Але для того, щоб бачити їхні результати, треба було їх виховати. Ні, голубенько, його просто не потрібно переривати. Природний процес виховання. Ні намагаючись винайти колесо, ні майструючи ракету, ні видозмінюючи на догоду кон'юктурникам поняття любові до вітчизни. Революції, війни. А що, німці не воювали? Чи турки не були війті нами? Де тепер німці, де тепер турки? Чи міг хто коли уявити, бодай, у п'яному сні, що обиті більшовиками німці через 60 років говоритимуть у Нісон із внуками більшовиків, намагаючись перекласти свої злочини на декого з нас, що метався тоді між двома пастками – червоною і коричневою. А ми, ми, такі зайняті і працьовиті, не спроможемося й дотепер розвіяти спільну брехтю колишніх антагоністів, а тепер найлюбіших спільників». Ти кажеш, що ти працювала словами. Але ти саме працювала, а не говорила. У цьому й полягає вся різниця між патріотичною балаканиною і патріотичною працею. Боже, здалася я, хіба не про ці речі ми сперечались з тобою у житті? Хіба ні, нам ні про що більше говорити тут, коли ми від усього вільні і від патріотизму, від тоталітаризму, і навіть вільні від свого серця, яке баламутило наше життя на землі. І тоді золота душа засміялась, розкотисто, голосно, на весь сад. Говорили. Однак усе було навпаки. Це ти мені тоді більш інтуїтивно, аніж від знань, казала те, про що я тобі кажу лише тепер. Я думав, що ти ще молода, і твоя правда вчив тебе боятись, бо я хотів тебе оберегти. Душа твоя була чиста і категорична, і на таких тоді полювали двоногі шакали. На твій вік припав апогей кривавих полювань – Шукали трощили живі душі, незважаючи ні на що. То ти хотів допомогти їм зробити мене нечистою і менш норовистою і через те вчив боятися? здивувалася я. Ні, я хотів, щоб ти була обаченою, щоб ти думала перш ніж щось робити. Це називається хотів укласти мене у прокрустове луже, у дозволені рамки. Отже, моя категоричність, на твою думку, мала бути дозованою, так? Називай, як хочеш. Я просто волі, щоб ти на все мала свою міру. Ось саме через те я чинив так, щоб у тобі трамалося трохи страху, який гальмував би твою природну різкість і непоступливість. Дурне діло не хитре, а в молодості мудрості нема. Мій досвід диктував мою дещо жорстку волю щодо тебе, бо я любив тебе і боявся за тебе, але жодним чином я не хотів скувати тебе чи обмежити. І що з того вийшло, чи то жаль, чи то іронію вклала я у слова. «Вийшло те, що вийшло, і не більше. Ти навіть сама не знаєш, що я досягнув свого. Досягнув. І тоді ти зрозуміла, що вже можеш без мене. Ти сказала, що в якийсь момент наздогнала мене. Це правда не зовсім так. Ми наближалися один до одного з шаленою силою. Через те стався, мабуть, розряд. Нас ударило, як блискавкою, і розвело. Але ти мусиш знати, що я гордився тобою».